Agendes de les plantes Jornada organitzada per les àvies Ramalleres de la Garrotxa De l'associació Pedra Tosca Dissabte 11 de desembre del 2021 Fem dels somnis realitat Avui farem un taller, l'últim taller de l'any i serà una mica diferent perquè avui el dedicarem a llegendes de les plantes. Eh? Penseu una cosa, eh, els que ja ens coneixeu i ja heu anat vingut, sempre sabeu que hi ha una part amb les plantes que parlem més potser de no botànica, de la història que té la planta antiga d'on bé, i fixeu a que sempre són històries, eh, mites i llegendes eh, que són narracions que sí que té una part fantasiosa però sempre hi ha un principi de veritat en el que ens expliquen que són, són narracions moltes vegades que han estat passades de generació en generació que han afectat en el col·lectiu, diríem, de la població, a on han estat aquestes, aquests mites i aquestes llegendes, i no només el col·lectiu, sinó també afectat doncs, a la manera de viure, a caràcters personals. Vull dir que al llarg de la, de la història, els mites i les llegendes han format part important doncs, de les nostres creences i fins i tot dels nostres valors i de les nostres maneres de viure. I eh, el món de les plantes n'és clar, eh? perquè sabeu que eh, antigament pues, se li donava i havia una relació molt més especial que la que tenim ara amb el món tan vegetal com, com animal. Però abans ddenant-se en aquest món de llegendes, primer parlarem una mica del funcionament de l'alabí. Eh? Sabeu que cada taller fem una destil·ació d'una planta, com a estrella perquè li donem un protagonisme especial i en aquest cas hem volgut dedicar-ho a l'Ortiga perquè amb els temps que corren penso que ens pot anar molt bé tots marxar avui amb hidrolat d'Ortiga que després us explicarem els grans beneficis que no obtindrem. Ara explicarem una mica el funcionament perquè també ens va bé per recordar aquestes llegendes i aquests mites antics perquè antigament per explicar-se la vida, per explicar-se l'entorn, per explicar-se les coses que passaven en el seu voltant, Uh, es basaven molt amb els elements de la Terra i a partir d'aquí doncs, bueno, va néixer la farmacologia, va néixer la química, va néixer la física, van néixer un munt de disciplines que avui en dia són científiques i que anys enrere eren més de la vessant, diríem, més filosòfica o, o, o, o més, més espiritual o uh, uh, amb un altre vessant que avui en dia uh, l'hem perdut. Eh? Per tant, veiem que aquest aparell es diu l'envi, és un aparell de destil·lació i està fet de coure. Està fet de coure perquè aquest material antigament era un material molt sofert que ajudava a traspassar i a conduir molt bé la calor i el fred, per tant eh, ens, ens interessa aquests canvis d'estat amb el que volem obtenir, i a més a més anava molt bé perquè no era un material que si posessin foc, si posessin bacteris, que sabeu també que antigament no hi havia doncs, la netedat i, i les coses que, que tenim ara. I el feèiem funcionar doncs, seguint això, seguint els, el, els, els canvis, dirí que ens proporcionen aquests elements de la naturalesa, de la que tots i tot està constituït. Eh, primer veieu que hi havia el foc a baix, eh? l'element foc, foc, com un element transformador eh, de la matèria i potent. I en la primera caldera que veieu eh, eh, és on hi posem l'aigua. Eh? Aquesta aigua sempre ha de ser bona eh? per tal de que aquesta aigua, aquest foc, la fa bullir i... Per un efecte físic, diríem per l'evaporació d'aquesta aigua, fa que passi el vapor per aquesta primera columna que és on hi posem la planta. En aquest cas és on hi tenim l'autiga. A llavors aquest vapor produït per aquest escalfament de l'aigua fa que entre aquí i aquí, després ho veureu quan ho desmuntem, hi han uns foradets i fa que aquest vapor pugi per aquesta columna i faci suar a la planta. Eh? Ens interessa aquest efecte que sigui natural perquè és l'efecte en què extraurem dintre d'aquest vapor totes les molècules volàtils de la planta, tota la seva essència, totes les seves propietats, sense que s'escapi pel lloc eh, eh, tota la l'ànima d'aquesta planta que estem, que estem destilant. Aquest vapor passa per aquesta columna de, de signe que veieu eh, i a partir d'aquí va parar en aquesta segona columna que veieu que va para dintre d'un serpentí i com que ens entra aigua freda, urra refreda i aquest canvi fa que surti aquest líquid que és l'hidrolat, eh, aquesta essència de la planta, juntament amb l'oli s'hi en té eh? penseu que les plantes hi ha plantes que obtenim més oli ni ha plantes que no en tenim molt poc i ha plantes que no en tenim gens eh? això també dependrà si les plantes ens han de donar molt oli depenent de l'època que la collim eh? és important per això saber l'època de recol·lecció idònia perquè perquè així obtenim la màxima propietat d'aquestes plantes eh? l'ortiga és una planta bona per destilar diríem, en en qualsevol moment de l'any perquè és una planta que la tenim eh, tot l'any parem-ne, eh? que la tenim tot l'any i podem eh, gaudir d'ella. Sempre, sempre, com totes, millor que sigui abans de que sigui florida, eh? però... Tenint en compte, això és una planta de les que ens permet eh, aquest joc. Per tant, aquest és, seria el funcionament que tindrien aquestes destil·lacions i que és important que vagi seguint aquest ritme doncs, de, de, de, dels canvis d'estats eh, que fa la matèria, en aquest cas doncs, és la planta eh, que estem, estem destil·lant ara. Eh. Alguna pregunta de la destil·lació del funcionament? Molt bé, doncs dit el funcionament de, de la destil·lació, que després expliquem les propietats que no tenim en aquest cas de la, de la ortiga, començarem. Avui veieu que eh, tenim el, el germà petit eh, dels alembins, els que ja ens coneixeu, els hem vist, tenim tres alembins, un molt gran, un mitjà i aquest és el petitó, vull dir que avui hem aprofitat el de portar el fill aquí perquè veieu el procés i també per la infraestructura que tenim aquí que ens ha estat doncs, més còmode. Però el procés és el mateix, sigui el gros que sigui a l'alambí. Eh? Molt bé, doncs començarem, eh, passarem la primera diapositiva. Eh, bé, eh, una mica penseu que els nostres avantpassats, com dèiem, eh, vivien en relació amb la natura, amb una vinculació que hem anat perdent al llarg del temps. Eh? Eh, amb el temps, l'home es creu que és propietari de la natura i ens ha donat un orgull de permetre'ns a fer barbaritats. Però antigament no s'ho podrien imaginar. M'imagino que si veguessin tot el que hem fet, potser tornarien una altra vegada d'on estan. Perquè eh, ells vivien amb una germanor. O sigui, la natura formava part... Eh, eh, vital de la seva vida, de les seves cases, del seu entorn... I potser no eren tan savis com ara, entre cometes, aquests savis, perquè en aquella època no se sabia de principis actius, ni de molècules, ni d'àtoms, encara no havien arribat aquests coneixements, però sí en sabien molt de les forces de la, dels planetes, de les forces planetàries, i també sabien molt dels elements que formen part tota la naturalesa per aquest vincle i aquesta relació que hi havia entre tot. I d'aquí van començar a sortir els primers mites i les primeres llegendes perquè per, per explicar-se les coses del seu entorn i donar un sentit en allò que els rodejava i que els feia viure cada dia. Uh, passa la diapositiva, si us plau, la cosmogènesis és la manera que tenien antigament d'explicar-se l'inici de l'univers, l'inici del món, l'inici de les coses. Uh, I era una base, diríem, molt més filosòfica i, i, i diríem, molt més uh, uh, bueno, espiritual i tenint en compte tota una sèrie de coses que després, al llarg del temps, la cosmologia, que és el que coneixem i el que tots hem estudiat, que és la, la, el funcionament i la base de l'univers amb una base molt científica i molt comprobable i molt visible. Eh? Però tota la part diríem que té el món pues, d'invisible, de, de, de, de, de màgia, de tot això es va obviar al llarg de la història, sobretot gràcies a Descartes, que va ser el primer que va començar a separar pues, tot el que és més espiritual, de lo que és més científic, per tant, la ciència s'ha pues, anat allunyant molt de tot aquest camp, eh, diríem, més màgic. Per tant, nosaltres intentarem recuperar, gràcies a les plantes, una mica aquest, aquest, aquest inici, diríem, del món. Eh, fa molts anys, a l'antic Egipte, i amb això eh, coincideixen cosmogènesis de cultures diferents del lloc del món, eh, diuen que va començar el món amb el mar del Nun. El mar de Nun era un mar on tot estava barrejat, on eh, no hi havia cap mena d'ordre, cap mena de, de, de concert, cap, tot tot es barallàvem tot, tot es confonia amb tot i així eh, eh, estava succeint a l'univers. Fins que va venir Iris, Iris és una, una deesa que era la mare de tots els déus, era la deesa de, de la bellesa, de l'ordre, eh, va decidir que tenia que posar en ordre aquest món per tal de que ens poguéssim entendre i posar les coses en categories i començar-la a ordenar. I va decidir agafar una canya de llum Eh, i anar pescant en el mar de Nunt eh, peixos, per començar pues, amb els peixos. I quan va pescar el primer peix, el peix va agafar l'amp, va sortir de la, del mar i eh, què va passar? Que es va dissoldre amb l'absolut, que no es va poder identificar amb res i es va desaparèixer. Bé... Així va durar un temps, va veure que no, hi havia, no, no, no podia mantenir-se el peix en el, en el, en el món, amb, amb, amb una forma i, un, i d'una manera, i va decidir cridar en el déu Tat, que era el déu de la, de la paraula, era el déu de la sabidoria i de la paraula, i eh, Isis va començar a pescar. Eh, Tat cada vegada que pescava un peix li posava el nom, però igualment, bé, no, no podien identificar-se, reflexaven amb l'absolut i dissolvien. Desvam pensar bueno, aquí a quins falta un altre pas. I llavor ens van avisant en el Ddéu tot, que el Déu tot també doncs, era un, un gran savi de, de l'univers en aquells moments. I bé i si es va pescar, eh, Tat li va donar nom al peix i Tot el va escriure gravat amb una pedra i ens li va donar la memòria. I gràcies al, al, al, a l'acceptar al peix, al donar-li el nom i el, aquest nom quedés gravat, el peix es va poder reconèixer amb aquell nom. I a partir d'aquí van poder començar a posar nom a les coses i van poder començar a ordenar a l'univers. Aquesta seria una mica una història de com es va començar a formar tots els regnes d'aquest univers gràcies a aquest ordre. I aquí una mica la reflexió que podem fer és la importància, la gran importància que té a la paraula, eh, el, el, el poder que té, que té la paraula i la necessitat que tenim d'organitzar doncs, i ordenar doncs, per mantenir se en, en equilibri d'alguna manera perquè el món doncs, funcioni. Bé, com dèiem, eh, sabem que anys enrere ja veieu que estaven totalment eh, fusionats, diríem, amb la natura, on la, obtenien la major, la major part del que tenien. Obtenien eh, menjar, medicines, vestit, eh, podien fer-ne cases, escalfor... Vull dir que no obtenien la majoria de coses d'aquest món tan tan meravellós i fantàstic, i això feia que tinguessin una relació, diríem, molt especial amb tot l'entorn eh, i, i amb tot el regne eh, vegetal. Això ens explica que al llarg d'aquells moments, a la natura, cada, cada planta, diríem, cada ésser natural tenia un sentit precís, tenia una simbologia i tenia, eh, a, diríem, molta història darrere pues, d'aquella planta, d'aquella flor, eh, per tot el que havia representat l'experiència i la vivència que havien tingut aquell poble o aquella comunitat amb les plantes pues, que eh, tenien i eh, els, els, eh, els avoltaven. De fet, veiem que a partir d'aquí, a partir d'aquestes relacions, és quan van sortir moltes, moltes de les llegendes que, que coneixem. Per aquest fet? Perquè necessitaven explicar-se, diríem, el, el seu entorn, la realitat de les coses i, sobretot, allò que no entenien. Per tant, el que no hi tenien ho tenien, doncs, que d'alguna manera imaginar o eh, eh, bueno, pensar per entendre-ho. I d'aquí una mica eh, va sorgir pues, aquest folklore tan ric, tan popular i que aquesta tradició popular de les llegendes, cada poble del món té les seves eh? i té les seves tradicions i té les seves cultures, moltes d'elles desgraciadament s'han perdut perquè han estat molt de tradició oral però una mica és important d'anar recuperant per entendre d'on venim i el per què pues, ha anat succeint eh, tot el que el que, el que, bueno, el que va el que va venint. De fet, eh, tots, eh, segurament tots o molts, recordem els nostres avis o els rebesavis al costat del foc eh, al vespre, sobretot ara que els dies es fa eh, fos tan aviat i tenien que passar l'estona, ens no hi havien masses teles ni masses coses que ens distraguessin i la vida familiar era molt intensa. I així va néixer el fet d'entreteniment d'explicar llegendes al costat del foc, mentre l'esfosc guires del, del foc ens, ens acalantaven, eh, explicàvem llegendes de coses i així eh, van sorgir moltes moltes de les llegendes doncs, que avui en dia pues, anem, anem, anem recuperant. Eh? De fet, eh, explicaven que eh, just quan quan el silenci del bosc no destorba, quan està tot infinitament amb un silenci profund, és quan els elementals comencen a caminar i comencen a fer de les seves. Eh? Per què? Perquè no se sent res. I els nostres avis ens explicàvem que si érem capaços de romandre en silenci a dins del bosc, i estar molt quiets, molt quiets i molt atents i escoltar el soroll del silenci, com ens passa pel costat i com ens embolcalla i com ens acarona, diuen, diuen que potser podrem sentir el xiu d'una fada que moltes vegades, amb moltes persones eh, que han pogut sentir-la, fins i tot l'han pogut veure. I si no s'espantaven, aquesta fada els acompanyava sempre acarolant-los amb les seves cançons i ajudant-les. Però que sí quan veien aquesta fada s'espantaven o es foragitaven o la podien fer fora, això es transformaria en uns mals sons que mai a la vida se'ls podrien treure de sobre. Eh? Aquesta és una de les llegendes que ens explicaven antigament, segurament per tenir aquesta cura i aquest amor en la natura en què tot està benvingut i tot és realment tal com, tal com han de ser les coses. Eh? Bé, Uh, entrarem una mica veieu que parlàvem de mites i llegendes n'hem explicat ja una mica perquè veieu les diferències de fet s'assemblen molt els mites i les llegendes la diferència diríem bàsica seria que els mites ens parlen dels déus i les llegendes ens parlen uh, diríem dels elementals eh? d'aquests éssers fantàstics uh, de la cultura uh, popular de la cultura de molts països sos diferents del món i la curiositat és aquesta. és veure que sí que es canvien noms, però que les llegendes i els protagonistes s'assemblen molt en llocs molt diferents del món a on abans no relacionaven per compartir experiències. I això és algo que trobem, diríem, molt curiós amb aquests esperits de la naturalesa. Eh, hi ha aquests, que aquests diríem són els elfos, els nomos eh, i, i els follets, eh, que tots, tots hem vist eh, pel·lícules i potser algú els ha pogut veure. Aquests estan relacionats amb els elementals de la Terra. Eh? Sabeu que tot està relacionat amb aquests elements de la naturalesa i aquests estan relacionats amb la terra, amb la terra freda, amb la terra, amb la terra seca. Diuen que eh, governen a la mitjanit, a on, a on no, hi ha, no hi ha sol, i que són grans arboristes eh, que acostumen a viure en arrels dels, dels arbres. Eh, tenim també undines, eh, sirenes, dones d'aigua i nimfes, aquestes estarien relacionades amb els elements d'aigua i que veiem que aquests noms diferents que les coneixem és per el nom que se'ls hi ha donat en general en la mitologia nòrdica parlen d'ondines, eh, també parlen eh, eh, en el nord d'Espanya de les Làmies, nosaltres parlem de les dones d'aigua, de fet totes són aquestes dones misterioses eh, que regeixen l'element aigua, eh, que viuen a prop de rius i a prop de llocs, de llocs humits i eh, eh, que en sabem eh, moltes històries i que poden agafar diferents aparències. Eh, en general, les pintes amb dones de gran bellesa on s'han recollit moltes històries amb relacions amb, amb els humans. Eh? També tenim els silfos i les fades, que aquests anirien més relacionats amb l'element aire eh? i també serien aquests esperits de la naturalesa que ens donen, diríem, claretat, ens donen saviesa i ens poden eh, ajudar en el coneixement també de les plantes. I per últim, tenim el, els que representaven a l'element foc, que eren les salamandres, els dracs, els llargandaixos a eh? on amb moltes històries i moltes llegendes, estan representats també. A, a, a, bé, amb aquest color vermell i amb aquesta potència del, del foc, a on totes les cultures diferents hem trobat que ens, a, ens parlen i estan relacionades amb alguns d'aquests, diríem, elements a, a, elementals. Bé, a, ara l'Àngels us explicarà la beguda que he estat prenent ara mentre sentiu aquesta petita introducció i aquest tastet tan bo que que esteu provant. L'infusió que preneu, jo també me l'he eh? tranquils. Ja la vàrem provar la setmana passada i tothom està viu.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 La és de farigola i zoc i una mica d'ecalipto. Per endulcir hem posat mel. mel, mel bon eh? Mel de, de pagès. Ah, el tastet aquest són les galetes espèculos. Les coneixeu? Són aquestes galetes d'espècies. Les de la Santa i Hidalgarda i aquests romansos. Que l'Olga, us en faré cinc cèntims perquè jo acabo molt de pressa eh, d'explicar. O sigui que... Si hi ha alguna pregunta sobre les galetes... Ostres, hi ha clau d'espècies, hi ha nou moscada, hi ha canyeda, hi ha gingebre, hi ha pebre, pebre blanc, espera que me'n deixo una. Cardamom. Cardamom. aquest és la que em costa sempre d'anomenar, ja està. Són les espècies que hi han, sempre amb la proporció que hi diu la recepta. Ara, si et passes una mica d'alguna, de vegades pica una miqueta més, que jo de vegades poso una miqueta més del conte i pica una miqueta més perquè a mi m'agrada picar Un polset de sal, i bueno, ja, ja teniu. En el dossier ja us envien els ingredients que hi ha. En el dossier és farina i mantega. Jo, a més a més, hi afegeixo un ou, entén. Eh? A la recepta no hi és, però aquí hi és. Llavors, de vegades ja no cal afegir-hi la coderadeta de det o d'aigua freda perquè se't digui. De vegades amb l'ou ja n'hi prou. Si et notes molt espès, doncs un rajorinet de det freda o d'aigua freda i ja està. Eh? Depèn de la textura que trobeu. No s'ha d'enganxar els dits, eh? I ho has de remenar amb els dits, evidentment, eh? Això. És com fer les, les galetes d'Andorra, les galetes de mantega de tota la vida. Aquesta mm. pasta sense les espècies, és aquella pasta que ja he explicat moltes vegades que hem fet aquestes galetes que és la pasta dels mil i un pastissos és la pasta que pots fer-ho amb dos la pots fer salat és les tartaletes és el mateix, sempre la base és mantega i farina és el que et diga i és el que dona aquest gust llavors aquí a partir d'aquí pots posar-hi un ou o no, depèn o sucre o sal i ja està una pasta no. molt senzilla de fer, és superfàcil. A més es guarda a la nadera dies. Si no hi ha l'ou, la pots guardar no molts dies, perquè la farina evidentment de vegades també es pica, però la pots tenir quatre o 5 dies embolicada en plàstic a la nadera i la feu servir quan us vagi bé. Alguna pregunta més? Vaig a una miqueta més d'erbes. Eh, a veure, a la, la banda esquerra teniu les galetes aquestes i a la banda dreta tenim el tastet salat, que el farem després, al final. Llavors doncs ja l'explicarem, el veureu i ja l'explicarem. Vale? I no el tastaran? Sí, el ah, tastaran, el, el, el, el veureu i l'explicarem. El tastaran, ah. el degustaran i se l'emportaran posat. Continuem? Molt bé. L'eucaliptus. Molt bé, anem a l'eucaliptus. Eh? Si la tos ens dona neguit, eucaliptus ben bullit. I pel costipat, eucaliptus escaldat. Eh, segur que l'eucaliptus és un arbre de poca explicació que tots coneixeu. Eh, curiosament, és un arbre que, que les informacions que tenim velles estan envoltats de polèmiques i controvèrsies eh, per tot de la seva història que ha tingut. I avui eh, veurem més aquesta vessant d'inicial, eh, on ens surt l'eucaliptu, i eh, bé, que tots segur coneixeu les seves grans propietats balsàmiques, segur que tots l'hem fet servir l'hem utilitzat i algun cop a la vida n'hem fet bafos. Eh? Però ara no parlarem tant, diríem, de les seves propietats balsàmiques, eh, curatives, sinó parlarem de totes les seves propietats en general que ha tingut aquest arbre al llarg de la seva història. L'eucaliptus, el nom d'eucaliptus ens ve de l'etimologia, ens vol significar ben cobert. Eh? Per tant, és l'arbre ben cobert. No sé si eh, eh, el sentit del, del ben cobert és per la gran alçada que tenen i que realment cobreixen els boscos on els trobem, o potser pel seu fruit, eh? aquest calze que té que, que, que amaga les llavors a dintre... Quan, que surt de, de les seves flors. Eh? No sabem exactament en quin sentit d'aquests dos els hi, els hi volen donar la càpsula pel fet d'estar protegit i, i així ben cobert. També no ho sabem. Però aquest arbre ens ve d'Austràlia, de, eh, eh, de la zona de Tasmània, bàsicament del sud, una zona que segurament molts de vosaltres heu sentit parlar perquè ha sigut molt coneguda pels grans incendis que hi ha hagut al llarg de, de les històries de, de, del temps. Eh, de fet, eh, eh, bueno, van, van ser els anglesos els encarregats de, de portar, sobretot, l'eucaliptus cap a, a Europa i aquí a, a Espanya li devem a un, un monge que es deia Salvador que va ser el primer que va començar a portar eucaliptus a la zona d'Espanya, de, de, sobretot perquè les primeres, diríem, eh, eh, propietats que se li donaven era que ajudava molt a baixar la febre en una època on Europa hi havia moltes epidèmies i malalties greus. Per tant, es va fer molt famós i va ser conegut com arbre febrer, Eh, de la febre o arbre del miracle. Eh? Per què? Perquè havia salvat la vida en aquells moments a molta població per aquestes propietats que tenies, a part del de, bueno, que avui en dia sabem, era el, el, el fet aquest eh, que els ajudava a fer baixar la febre. Però bé, eh, nosaltres aquest arbre el vem fer servir doncs, una mica de qualsevol manera, sense tindre en compte el coneixement que en tenien els aborígens d'Austràlia, que era d'allà d'on provenia aquest, aquest arbre. Eh, jo no sé si heu sentit parlar dels incendis freds. Eh, eh, els incendis freds venen de l'època molt antiga, molt primitiva dels aborígens, precisament dels que vivien en aquesta zona, precisament per la quantitat de boscos i boscos d'eucaliptus i per la facilitat d'incendiar-se i van idear incendiar els, fos, els boscos però d'una manera controlada, eh, amb un foc molt baix perquè primerament els animals poguessin tindre temps de fugir del lloc on es trobaven. Eh, I per tal de controlar zones a on te feien la gran cremada perquè quan es, eh, hi hagués un, un foc pogués parar i no anés a incendiar-ho tot. Per tant, eren, eren uns grans enginyers. Eh? eren uns un, un grans gestions gest, o sigui, sabien molt bé gestionar el seu propi paisatge i no només això, sinó que de les cendres que obtenien d'aquestes cremades, les aprofitaven per adob i per altres plantes i per cultivar altres coses per tant, això què feia? Doncs que el lloc tingués una homeostasis i que anés fluint i anés bé i allà trobem pues, una quantitat d'espècies d'eucaliptus impressionants i un uns dels eucaliptus més alts i més impressionants de tot el món. De fet, nosaltres aquí només l'explotació l'hem fet amb l'eucaliptus glóbulus que en diem, o també conegut com l'eucaliptus blanc. Tots sabem que quan traiem la primera escorça de l'eucaliptus, lo que és el tronc de l'eucaliptus és ben blanc, és el que tenim nosaltres aquí. Però allà hi havia eh, quantitat d'espècies de, diferents d'eucaliptus de, eh, eh, amb, amb dimensions i, i colors, fins i tot. Eh, una curiositat de l'eucaliptus, veureu que aquest, aquest eucaliptus té les fulles així en punxa, que en diem lanceolades, eh, perquè té aquesta forma com de llança, eh, i és les típiques fulles que coneixem. Però que també tenim aquest que és de fulles més ovulades eh, o més rodonetes, eh, conforme són més petitones, eh, i eh, eh, també és un eucalipto, però aquest és un eucalipto jove i aquest és un eucalipto gran. Eh. L'eucalipto quan és jove, mentre s'està fent gran, les fulles són més rodonetes eh, i la tija també veiem que tot, que tot és diferent i conforme va madurant, eh, va tornant-se a pues, aquestes fulles i aquest eucaliptus que potser serà el que nosaltres tenim més, més reconegut. Eh? Eh, eh, bé, dit això i dit aquest gran coneixement que en tenien els aborígens, no només feien servir l'eucalipto per fets, eh, diríem, medicinals, eh, per, per, per ajudar-se també a cremar, amb canviar el paisatge, a poder fer una bona gestió del paisatge, amb aprofitar-se de tots els seus fets eh, balsàmics i curatius eh, eh, per la persona, sinó que també aprofitaven molt la seva fusta i diu la llegenda que hi havia un, un temps, fa molts i molts anys, en què els aborígens estaven al bosc tallant i recollint fusta per escalfar-se i per, per fer-la servir durant tot l'any. I mentre estaven tallant la fusta van sentir un soroll estranyíssim, que no el havien sentit mai, i primer es van espantar moltíssim, van agafar molta por perquè es pensaven que eren esperits malèfics que els hi volien fer mal però sabeu que sempre n'hi ha algú que té més seny que un altre, que para i diu, bueno, escoltem-ho bé, veure, no, no siguem viscerals, escoltem bé el soroll. I van veure que aquest soroll no podia ser malèfic, perquè era un soroll molt agradable, molt, molt, molt tranquil·litzant, i que els hi donava un bon estar interior. Per tant, van estar mirant molt d on sortia aquest soroll, fins que van veure un tronc buit d'eucalipto que se'l havia menjat totes les ermites i que el vent que feia i que anava i que passava per dins del tub buit de l'eucaliptus era el que produïa aquest soroll. I d'aquí ells van inventar un aparell molt bonic eh, que, que ha tornat a ressorgir que molts d'ells pues, eh, eh, l'heu pogut sentir que és el digeridú Eh? no sé si l'heu vist, el digeridú és un, un, un, una fusta buida per dintre i és una fusta d'eucalipto i que gràcies a, a, a, a la respiració al na produint, al anar bufant ens va produint diferents sorolls diferents i aquest instrument fa un gran eh, honor diríem, a les propietats de l'eucalipto perquè per tocar aquest instrument s'han de tenir uns bons pulmons una bona capacitat, no només capacitat respiratòria, sinó control respiratori. No és d'allò que bufem com... No. Eh? Sabeu que tots els instruments de vent, perquè sonin i sonin bé, requereixen una gran, un gran capacitat de, de coordinació i de, i de coneixement corporal per poder-lo fer funcionar. I en aquest cas el digiridú eh, ho feia, cosa que no només són les propietats tan bones eh, que sempre diem pels encostipats per la tos, per, per, per les flemes, per, per expecturar, sinó també per practicar els pulmons, eh? obrir-se i anar fortalitzant la musculatura, la musculatura pulmonar amb aquest, amb aquest instrument que surt a partir d'aquest arbre de l'eucalipto. Eh? Com que us volem ensenyar a fer un engüent molt, molt interessant, eh? També parlarem, abans que la Marcia us expliqui l'engüent, altres dues plantes que introduirem amb en aquest engüent, que seran, juntament amb l'eucalipto que us hem explicat, la farigola i l'isop. Eh? La farigola, bé, n'em dedicant monogràfics aquí eh, nosaltres eh, moltes vegades, perquè és aquella planta tan humil, eh, eh, tan, tan eh, agraïda, per dir-ho d'alguna manera, i que tots coneixem. Eh? Jo a vegades hi he estat amb persones que no en tenen ni idea de plantes, ni idea, perquè venen de mons molt diferents, però la farigola tothom la coneix. Eh? Si més no, aquelles sopetes de farigola que es feien els avis i els rebessavis que anaven també i que curaven tot, deien, eh? El, que si se posat malament la panxa, si estem encostipats, si estem de caiguts, tot ho arreglaven amb caldos i sopetes i, i coses amb la farigola. Per tant, la farigola és una planta, jo crec, molt coneguda, eh, eh, que tots l'hem provada i a més a més la trobem des del Pirineu fins a la costa. Eh? Quan, a la del Pirineu si l'olorem i la toquem eh, veiem que l'olor és més fina i més suau i la de la costa és més forta té un olor timó més, més fort més, més l'acidesa d'aquesta aquest, olor en els seus olis essencials està molt més pronunciat i aquesta és una de les màgies de les herbes diríem, eh? que hi ha herbes com la farigola que la podem trobar molts indrets diferents alçà diferents eh? i que té cada lloc les seves pròpies característiques. Per això a vegades amb la farigola depèn dels pobles i dels indrets i en com concursos de que la seva és millor que l'altaltra. Eh? Eh, eh, però bé, eh, eh, sapiguem doncs, que totes té aquestes propietats tan beneficioses que ens han ajudat al llarg de la història per un món eh, de malalties i, i, i, bueno, i, i de mals estats eh, corporals. Una de les curiositats, diríem, que té la, la farigola, com comentàvem abans, la importància del temps de recollida. La farigola és una herba que s'ha de recollir cap a mig matí perquè és important que no estigui humida. Eh? A més, la farigola és una herba que en general la recollim per tot l'any i encara que la fem servir en deixem assecar per tenir-la eh, i poder-la prendre durant tot l'any. I és important que el seu eh, secat estigui, estigui bé. Per tant, és important que sigui a mig matí, un dia solejat, eh? que hagi pogut absorbir tota la humitat de, de, del vespre i com molts sabeu de les àvies i rabes àvies era típic el dijous o divendres sant anar a recollir la farigola per tot l'any perquè deien que si recollia aquesta època tenia la, el perfum i les propietats eren molt més potents per tant es considerava el punt àlgic de recollir la farigola de fet són èpoques a on si neu a llocs es fan moltes festes d'herba i la protagonista en general és la farigola Eh, amb moltes, amb moltes de, de les fires que es poden fer per aquesta època. Però bé, com tot, eh, eh, això ens ve de la religió de la, de la, del cristianisme, el fet de que sigui per Setmana Santa una època postant important a la religió catòlica, però no deixa de fer que sempre també ens han enganyat una altra vegada, perquè això no ve de la religió catòlica, això ve de l'època pagana. Eh? I, I no ve de la història que ens han volgut fer creure, sinó que ve en relació als cicles lunars, com deien, d'aquesta relació d'aquest vincle tan gran que tenien en aquella època amb la natura i amb el seu entorn, eh, amb, tenint en compte l'univers i les estrelles. Eh? Per tant, eh, eh, per això, aquest és el sentit de que la Setmana Santa ens pugi, que ens baixi. Eh? El sentit són els cicles lunars. Per què? Perquè, en general, el diumenge de Pasqua sempre és després de l'equinocci de primavera. I aquest equinocci, eh, eh, eh, la lluna, no, més que l'equinocci, sí, la lluna que hi ha, ens agafa entre el dijous i el divendres sant. I per això puja i baixa, eh? no és... No és re, re, és tot aquest funcionament de, de, del món. Eh? Per això era tan important el recollir llavors la, la farigola perquè, com diem, sempre hi ha un punt àlgic, un punt eh, fantàstic eh? que no vol dir que no puguem recollir farigola durant tot l'any. Però sí que si volem que se'ns conservi, que tingui un olor, eh, bueno, doncs eh, val la pena que tinguem en compte aquestes dates que han sigut doncs, durant moltes molts anys eh, eh, molt importants per, tot, per tots aquests, aquests afers d'aprofitar bueno, la planta en el seu, en el seu moment eh, idoni, diria. De fet, la farigola també sempre s'ha relacionat una planta molt energètica. La farigola sempre s'ha relacionat també amb el coratge, amb la valentia, amb... amb, amb que va una mica relacionat amb això que dèiem, en casos aquests de decaïment, d'apatia, molt antigament, uns bons xutes de farigola i sembla que el cos se't posava bé que ja te trobaves millor. Eh? Vull dir que va relacionat eh, també amb les, aquestes propietats eh, tan importants i això ens ve bueno, doncs de temps, eh, eh, diríem, molt i molt antics eh, també que va relacionat molt amb una, amb una història de la mitologia grega relacionada amb l'Helena de Troia, eh? que expliquen eh, que quan l'Helena de Troia va ser... Eh, agafada, eh, robada, eh, seqüestrada, no sé, perquè les històries cada una explica la seva per paris, eh, que se la van portar cap a Troia i això va ocasionar la gran guerra i destrossa bueno, pues que tots hem conegut, fins i tot ens han fet pel·lícules per veure la gran massacre d'aquella guerra expliquen que Helena va quedar tan desconcertada, tan trista, tan desolada, que no va poder parar de plorar en dies. I que les llàgrimes que li queien al terra anaven apareient la farigola. D'aquí la força de la farigola relacionada doncs, amb el coratge, amb la guerra, amb, amb la valentia, perquè antigament, eh, quan sobretot a l'edat mitja, l'època de les creuades, d'aquelles guerres tan infernals, hi havia el costum de que les dones que en aquell moment doncs, estaven bastant tancades i brodant i fent feina sempre, els hi brodaven en les, en les jaquetes dels guerrers i dels d'allò, els hi brodaven farigola perquè els hi donguessin aquesta força i aquest coratge i que abans d'anar a les guerres es banyaven i es esiraven farigola per sobre, perquè així, per dintre, per fora, perquè no els hi passés de res en els guerrers i, en aquest cas, pues, els espòs, els nòvios, el que, que fos eh, de l'època, i poguessin tornar i tinguessin força, vigor i coratge per enfrontar pues, la, que, la que els hi venia. Per tant, la farigola és una, una gran herba que la tenim eh, molt relacionada amb tots aquests eh, fers i que avui dia, curiosament, Uh, molts d'aquests fers que ens venen uh, els, els hem anat constatant científicament de que és cert de que aquestes qualitats que antigament els hi donaven i les utilitzaven realment és amb el que, amb el que realment coincideix uh, científicament per les seves propietats i les molècules i totes aquestes tantes coses que sabem ara per poder anar afinant amb, amb, aquests, amb aquests fers de propietats. Eh? L'altra planta que us posem és l'isop, eh, serà una combinació de tres plantes molt potents. L'isop també és molt conegut al llarg de la història i les àvies en deien que eh, nena pren l'isop pel pit i pel ventre, eh? o sigui era el millor. Pel pit i pel ventre, o sigui que aquí ens està dient uh, uh, les propietats principals d'aquesta gran herba. Eh? Uh, de fet, elissòp antigament va ser molt coneguda en castellàs i Sopos i uh, està molt relacionada amb, amb, amb, amb, les, amb com es diu l'esperger o les persone. Allò... No, no em sortti és per això. Bueno, és igual, aquell aquell aparatu que tenen que a casa, que que hi posen eh, eh, eh, i cremen coses i aquell fum, no. pues, no, l'isop és allò que tiraven l'aigua beneïda, sí, que tiren. Està, jo volia dir l'aparell on es posava, que era l'espargeiro. O boto fumeiro? No. No, sí, no, no, però no. Té un nom. no. Bueno, és igual, ja ho trobareu, és igual. Aspargè o... esparge. Com? No. Sal pesé no. i tiraven la sal. No. no, no, no. Era com un botafutmeiro que el de, el de, el de Galícia, que es diu és enorme, eren petitets i els capellans els tiraven el fum per, per purificar, per netejar, per perdonar pecats, per, per mil i una coses, eh? i desprenien un fum purificador i netejador. Doncs aquest fum purificador i netejador era causat de l'isop, eh? perquè cremaven isop i el fum de l'isop era aquest fum amb el que doncs, bueno, antigament purificava, netejava, desinfectava. De fet, les dones el feien servir també per netejar objectes importants, per aquelles peces que, que tenien que anar en eh, un lloc especial, amb els altars, vull dir que va ser una herba molt, molt relacionada amb la religió, amb els llocs sagrats, eh? en cremaven per purificar aquells espais, i curiosament no només el cristianisme, sinó també es parla d'Isop en el joaïsme, també es parla de amb altres, amb l'islamisme, vull dir que és una herba que trobem que religions diferents l'han fet servir pel mateix fet aquest purificador i netejador i, i veien sobretot que feia eh, de fugir els mals esperits eh, i eh, les males estrogances eh. de fet hi ha una dita molt coneguda que em diu i zop i zop el dimoni en toc ni de lluny ni de prop i a casa tampoc Eh? Per tant, era una herba de molts dels rituals d'aquests per eh, despertar, de, eh, fer anar a fora mals esperits. També va ser una herba molt utilitzada en bruixeria per fer-ne veuratges, per, per fer-ne perfums, per fer-ne pocions. En havien fet moltes coses eh, eh, gràcies, diríem, al, al perfum aquest tan impressionant que té... Al, al, a l'isop eh? i a l'edat mitja doncs, també en havíem parlat molt sobretot també per problemes de dentre, de per, per problemes de paràsits intestinals havia estat diríem molt utilitzada a més a més és una herba que ens apareix al llarg de la Bíblia moltíssimes vegades eh? tant en l'antic com en el nou testament eh? en l'antic testament diuen que eh, a David hi ha una dita que diu purga'm amb isop i estaré net Eh? Li diu, li diu el, el David com a procés diríem, senador i diuen també que en el nou testament l'esponja sucada en vinagre que se li va donar a Jesucrist a la creu per refrescar-lo també estava perfumada amb isop. Eh, això hi ha en algunes bíblies com la de la que explica Sant Joan o fa men menció també a Elisò. Per tant, és una herba molt antiga i que s'ha eh, tingut eh, molts, molts deusos i sobretot sempre relacionat per purificar, per netejar i per fer eh, a, a, a, a l'ambient pues, eh, més agradable. Eh? Ara la Mercens explicarà aquest ungüent que farem, Eh, en el què utilitzarem aquestes, aquestes tres plantes mana'm bueno, una cosa és cremar fent, no sé si vas venir el dia que fèiem saumeris doncs eh, es pot agafar només isop o barrejar d'altres plantes pots barrejar-la amb altres també antissèptiques com la farigola el romaní i fer un, un pom i aquest pom cremar-lo Eh, I sobretot, tenint en compte amb les cantonades, eh, que és, diuen que és on és més, hi ha més càrrega. Eh? I amb el fum es pot netejar, això, vull dir que... O, a veure, també feien infusions, i amb les infusions, amb un drap, doncs, pots netejar una peça que a sembla que la vols molt neta. Eh? O fins i tot pots fregar-hi el terra. Sí, jo crec que sí, sí, sí. perquè l'isop és una planta aromàtica i en té molt d'oli essencial. Sí. És un bon oli per cremar, és un dels olis bons. Ja et dic, ha estat molt utilitzat, sobretot en, en religió. Bueno, dic religions, perquè han estat religions molt diferents dels llocs del món, que, que a vegades no s'entenen, en canvi, com sempre, sempre tenim coses en comú. Eh? És important buscar les coses que tenim en comú no les coses que ens assapallen. I en aquest cas l'isop és una planta que es comparteix amb moltes, amb moltes religions diferents. Quan és el temps millor per trobar l'isop? Sí, l'isop no és una planta fàcil, no. L'isop és important recollir-lo a veure, un cop floreix, saps? Llavors el veus bé. Llavors el veus bé i, i llavors ja no té confusió. Eh? perquè sí, a vegades i no n'hi ha molt d'isop eh? no és una d'aquelles plantes no ha, que, que no així com la farigola ens sí. és més fàcil de trobar, isop és punyetero l'isop, eh? vull dir que no així com la... jo sempre dic la farigola és la planta gitana de fet a la cultura gitana la tenen com a sagrada perquè diuen que l'isop és com ells, que viuen amb poca cosa i que sap sobreviure sense res he eh, vull dir que està molt lligada per perquè, perquè realment és malt l'is sobrevi... la farigola sobreviu en terres rocoses, que no plou, que, no... que veus dius com pot ser i la veus allà I dius vostres, eh? l'isomno, sí que és així també llenyosa, però no és tan sofert sofert com la, la d'allà. Sí, mira, sí, clar, la, la farigola és d'aquelles que l'has d'observar com l'espígola, el romaní, perquè poden fer més d'una florida a l'any a vegades, saps? Lllavorors ens és important que no, no t'ho dic puc dir segur de perdre d'on estàs. És important que t'observis bé i un cop la vegis florida, un cop florida l'agafes. Perquè està to tota poten... t'està dient la planta, que la seva energia, que la seva potència està cap amunt. A llavors és el moment d'agafar-la,? Eh? Espérata te eh?, A que la vegis florida. A veure, que el romaní també el podem agafar sense florir, evidentment, eh?, però si realment volem conservar l'aroma i la potència, està bé de pues, poder agafar-la en el moment, diríem, idoni per aprofitar-la, i més, com dèiem, la farigola, que és una planta que deixem secar moltes vegades, que dius, bueno, que maduri, eh?, per tenir-la quan la necessito, eh?, és aquesta màgia que a mi m'ho van explicar les, la, abans, ara no sé ja si ho fan o no, perquè tot canvia tant, però anys enrere a, a Montserrat, a, precisament per Setmana Santa, feien una fira a on la protagonista era la Farigola. I les, les remeieres m'ho explicaven, diuen, és que no. Si tu, diu fins i tot, per tot l'any, l'agafes, la seques i la guardes, però és ara, quan, quan passa això... Uh, dura més, no, no fa més olor, no es desmicoula com a vegades sí. En fi, la màgia de les plantes, eh? que cada una té el seu toc. Sí. Li agrada el sol. Li agrada el sol però també li agrada l'humitat. Sas? Per qui n'hi ha poc? L'issoc eh. silvestre és molt complicat. Silvestre és molt complicat. Eh. Va venir una al taller passat? Ara no me'n recordo d'on era, però potser de per aquí baix a l'Empordà. Ah, sí? I, I allà en tenien, sí, sí, sí. Nosaltres aquí hem d'anar cap a les basses de Monàs, cap Monàs, o cap a Santa Bàrbara, i, i encara no... I encara Monàs no ho hem trobat, ja us ho direm. Sí. Sí. I, I hem anat, anat tres, vegades. tres vegades. I encara som de trobar -ho. Sí, sí. Ara, però... Allà a Pedra Tosc en tenim de plantat. N'hi ha cinc o sis plantes. Però el tenim d'aquest, del que venen... No. I si el voleu tenir no en trobeu, i el compreu, el podeu comprar per, per utilitzar los espereu un parell d'anys. Perquè no sabeu en el garden si li han posat coses perquè estigui maco. No, el ah, em planté. en o planté, sí. és la manera, també. Poc. asegurar de que sigui natural, saps?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 Un moment, us l'explicaré jo perquè la Mercè no vol micro. La Mercè us el farà. <laughs> Olga, ma, no. que vine cap aquí. Sí, però... Aquí tenim oli d'oliva amb eucalipto, farigola i lisob. Ho hem tingut 28 dies de sol i serena, una lluna. Eh? Ara el farem i el colarem. Com que ens hem deixat el colador, ho farem amb un parrac. Aguanta-lo fort. Ah, així Ara el colarem, eh? Ja és com el bics vaporup, eh? casolà. Sí, casolà. El pots posar al doncs, pit, a l'esquena i a les plantes del peu. Eh? La planta del peu és molt bon lloc eh? per al bics vaporup. Hem posat 200 mil·lilitres d'aquest oli i posarem el 10% de cera, que són 20 grams. Eh? Ara el pesarem i posarem 20 grams. Ara ja el pots posar, si veus, allà el foc. Hi posarem aquí la cera. El farem en bany Maria perquè així no perd qualitat. Ara només es tracta de desfer la cera. Un cop el tingui la cera desfeta el traurà del foc i quan estigui fora del foc hi posarem 10 gotes d'oli essencial d'eucalipto i 10 d'oli essencial de càmfora. Eh? Que això és el que fa la potencia doncs, les propietats que té i per especturant. 10 gotes de cada, un cop ho traiem del foc, perquè si li poséssim allà és volàtil i seria com no posar-hi res, eh? un cop el té fora del foc. I ara ja només es tracta de deixar de fer la cera i anar remenant. Per tant, si l'Olga vol seguir, la deixarem seguir. Si voleu preguntar alguna cosa... L'oli essencial... Són olis essencials quimiotipats, que és el que heu de mirar sempre. El nom científic. El nom científic, Suposo que potser, perquè potser n'hi ha alguna altra classe de càmfora, aquesta és, té aquest nom científic. Potser només hi ha aquesta, no ho sé, la veritat és que només hem agafat... Llavors hi posarem les gotes... Quan surti que estigui desfet, vigila es quan, els, quan els hi posis. No tombis de cop, eh, que ja saps que surt. Va més més que menys. Si em posem eh, la recepta que tindreu al dossier, no recordo, però segurament que és pot ser per mig litre d'oli. Llavors veureu que, que les gotes és canviat. Eh? Vull dir, això depèn de la quantitat que poseu. Tampoc passa res si en poseu quatre o cinc de més o de menys. Eh? Va bé de fer-ho al bany maria perquè no l'oli no perd sustància, no bull, només s'escausa. No, tot, tot s'ha de fer al bany maria els ungüents, perquè no, l'oli no ha d'arribar a bullir. Eh? Bull l'aigua que té sota i ell no arriba a bullir. Tots doncs va? Bé, doncs Vinga. no hi ha cap pregunta aquí, mentre s'està fent el l'ungüent. Eh, parlarem de la húrtiga. Dèiem, us dèiem abans que avui estem destilant l'ortiga perquè és una planta amb moltíssimes propietats. De fet, nosaltres li hem dedicat també algun taller perquè és una planta que en general no ens agrada gaire, eh? que tots l'hem tastada i saborejada, la seva cuissó, la seva picó, que se'ns ha posat vermell alguna part on se'ns ha arrossat... Per tant, eh, en general, sempre quan deus «Cuidado que hi ha nortigues!» <laughs> I sempre hem pensat de canviar una mica aquest, aquesta idea del cuidado que hi ha en ortigues perquè és una gran planta i una planta que ens ha ajudat al llarg de la història molt i que fins i tot ara eh, ens dona molts i molts i, i grans eh, beneficis. Eh? De fet, l'ortiga ve d'ortica, que vol dir cremar, eh? o sigui que ja una mica el seu nom ens posa amb antecedents. També antigament li deien la herba del sec, eh, perquè no cal, no cal veure-hi, per reconèixer-la i saber que hi ha ortigues. Eh? I en, en èpoques mitjavals va ser anomenada la herba dels captaires, eh? perquè eh, la gent pobra que demanava pels carrers agafava ortiga i s'ortigava. Què vol dir? Que s'ho pels braços i per la cara, per fer-se botllofes i per, i per donar més pena i per aconseguir més almoines. Eh? vull dir, Per tant, ha estat una herba que té moltíssimes històries moltes. Eh, i molt relacionades de la manera que s'ha anat anomenant al llarg al llarg dels anys. Però bé, una mica nosaltres volem que aquest, aquesta picor, aquesta coïsor que provoquen aquests pèls urticants que té l'ortiga no deixa de ser que eh, eh, amb el contacte doncs, amb, la, amb la nostra pell desprèn l'àcid fòrmic, que és un àcid que ens ajuda molt i al llarg de la història i avui en dia científicament s'ha constatat que és un gran... Eh, eh, va molt bé per la circulació perquè, perquè fa, fa circular la sang fa... i què ha passat? Doncs que ha sigut eh, gràcies en aquesta reacció en moments determinats ha sigut eh, eh, molt clau en casos de trombosis o en casos d'ictus eh, vull dir que ha salvat a vides en un moment donat tant és així que hi ha hagut tribus indígenes que de tant en tant eh, agafaven un, un ram d'ortigues i s'ortigaven i fins i tot, per exemple, si els hi fèiem mal els rinyons o mal, anaven directament a la zona i s'ha constatat avui en dia que gràcies a aquesta ortigació eh, eh, bueno, eh, anava, anaven fluint la sang i feia pues, que aquest traumatisme, aquests dolors eh, desapareixessin. Eh? Vull dir que ha estat molt utilitzada així, diríem, a lo, a lo cru eh, a, lo, a lo natural, eh, al llarg de la història i que s'ha constatat doncs, que sí que ha sigut, ha, sigut, ha sigut molt i molt molt efectiu, moltíssim. De fet, ja era molt coneguda, la utilitzaven molt els, els egipcis i ja coneixien totes les seves propietats per guarir. Eh? I eh, bé, per, per protegir i s'havia també utilitzat de moltes, moltes maneres diferents. També ens en parla eh, eh, a l'antiga Grècia d'aquesta herba. Eh? Eh, eh, sobretot Paracels diu que és una herba en casos de cosos freds i humits. Eh? Per què freds i humits? Aquells cossos que sempre tenen fred, que tenen aquell d'allò. L'ortiga és un bon, un bon, un bon aliat per què? Perquè ens escalfa. Eh? De fet, l'ortiga antigament la relacionaven amb l'element foc, Eh, segurament perquè aquesta reacció que fa, que fa a l'hora de tocar-los, eh, que ens posa aquesta pell vermella, que ens apica, i que hi ha gent que, bueno, que depèn de les persones, els hi provoca realment problemes i botllofes i, i realment eh, molt, molt mal. I, a més a més, també ha tingut, tenia molta fama i per això la relacionaven també amb l'element foc, perquè anava molt bé contra les hemorràgies, en casos d'hemorràgies focals, frenava les hemorràgies. Per tant, l'ortiga, eh, eh, tan amb infusió eh, de diferents maneres, va ser molt utilitzada també per les llevadores antigues, eh? per tal de que, bueno, per netejar bé el cos després de tenir un nen, eh, que, que sortís bé tota la placenta, que l'úter es tornés a posar en el seu lloc, o sigui, ajudava aquest procés, diríem, de reconstituent de la mare. Eh? Per tant, ha tingut sempre moltes eh, propietats tòniques i reconstituents. L'ortiga, eh? que s'ha utilitzat molt en casos d'anèmia, com a postoperatori. Eh? Per què? Perquè s'ha evidenciat avui en dia amb tots els seus anàlisis de la planta totes les seves grans minerals i la quantitat de vitamines que porta. Per tant, és un xute pel cos eh, de qualsevol dèficit que tinguem. Per tant, l'ortiga és bona que de tant en tant de fer-ne una tongada perquè ens interessa ara tenir sempre el sistema immunològic ben alt i ben preparat per tot el que pugui venir que el nostre cos estigui, estigui bé. Per tant, l'ortiga és una de les millors aliades que tenim per la gran composició que té eh, eh, de propietats eh, tan reconstituents i tòniques. I també antigament a l'edat mitja es va relacionar molt l'Ortiga amb el planeta Mar, eh, el planeta del guerrer de, de, de, la, de, de les batalles. Eh? però també tenia l'altra contrapartida de ser un, un planeta a onta ens omplia de coratge, de valentia, de fortalesa. Eh? I una mica ho relacionaven amb les propietats de l'ortiga, eh? que eh, era molt i molt adequada en casos d'inflamació. Eh? inflamació de qualsevol mena interna i externa eh? per què? perquè feia tenia aquests dos pols dirien, la baralla i la lluita i alhora la fortalesa el reconstituient el per tant, ha estat bastant molt i molt utilitzada de moltes maneres diferents. Sabeu que abans i ara la tornem a recobrar, nosaltres en alguns tallers us hem ensenyat de com fer-ho, gastronòmicament no només eh, eh, menjada i presa amb infusió. Sabeu que l'ortiga és una mica insípida i sosa i que si volem donar-li una mica d'alegria l'hem d'enganyar. De, eh? Per tant, queda molt sabrosa en molts plats, eh, no sabrosa tant de gust, sinó sabrosa del cop de tot el que li estem posant eh? de fet antigament antigament a l'edat mitja hi ha moltes moltes històries amb el caldo de les ortigues amb el caldo de les ortigues doncs, bueno, netejaven les parteres amb el caldo de les ortigues es treien les flemes amb el caldo de les ortigues es depuraven i o sigui que eh, es havia fet servir aquest caldo d'ortigues per molts i molts remeis eh, diferents al llarg al llar de la història que, que ens ha ens explicaven. També hi ha una cosa molt curiosa amb l'Ortiga, que tots eh, segurament aquí tots ho hi hem caigut o ho hem sentit alguns d'aquests bons amics que ens diuen no respiris, no respiris tu agafa-la que no, no et picarà. Eh? Bé, això és una d'aquests... Eh? Sí, sí, que en general tenim la sort de que neixen a prop. La malva i la bardana, són dues plantes que neixen molt a prop de les ortigues i que ens ajuden amb la picor de l'ortiga. Mai que ens piqui, fixeu hi agafeu una fulla o de bàlva o de merdana i feu una bona cataplasma i s'ho espesarà de seguida. La natura és tan sàvia que creix junta que l'únic que fas és ajudar-nos-hi. Eh? Nosaltres el que hem de fer és obrir bé els ulls i veure tot perquè tenim, tot el que necessitem ho tenim, ho tenim a l'abast. I... Eh? Uh, bé, doncs, degut a, de, una mica uh, relacionat amb això d'aquestes persones que, que ens diuen que no, que no respirem, uh, encara més antic, o sigui, què vol dir? Potser perquè encara érem més innocents, deien que si agafaves l'ortiga sense mirar-la i la llançaves enradera, tampoc et picava. I d'aquestes coses n'hi han les que, les que vulgueu. I d'aquí va sortir una dita que diu: "Entre mals companys i ortigues, mal calçat no t'hi estigues. Eh? dir Tu vigila que la cosa no.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 Eh, aquesta aquí és on hem dit que va l'aigua eh? mm. Aquí és on hem dit que va la planta Mireu la planta com queda eh? La planta queda morta, eh? veieu? Ja Està totalment estès. insípida, morta, sí, perquè? Perquè a través d'aquests forats d'aquí Que veieu, ha passat el vapor d'aigua Que ha fet que extregués totes les propietats de la planta, de planta I ha quedat aquí la planta morta nosaltres preferim fer-ho, Fer, -ho, fer -ho. que per això cada època diferent fem la planta, diríem, eh, i ara al desembre, com que estem una mica pocs de tot, l'ortiga és, com us deia, d'aquelles agraïdes de tot l'any que, que la podem aprofitar i la pots destil·lar ara. Eh? I veieu així, doncs ens queda morta, i com veieu, doncs bueno, això va, ja ho heu vist, va lligat. Lo que és molt important és que quan ho, ho montem per aquestes zones, eh, tapar-ho bé. Eh? Nosaltres aquí hem posat cinta aislant, a vegades hi posem aigua en farina, que era el pegamento de les àvies, eh? que queda tot compacte, en fi, ho podeu tancar de maneres diferents, però és important que no surti res de vapor, eh? que tot quedi concentrat. Per què? Perquè no ens interessa que se'ns escapi res. Eh? Per tant, és import, molt important que aquests ajustes quedin, quedin ben ben posats. Bé, i l'hidrolat que us emportareu és un gran, és un gran tresor que el podreu prendre tant a nivell intern com a nivell extern, el podeu fer servir. Eh? Jo us recomanaria que ara, eh, eh, que ens comença l'hivern, poguéssiu fer una novena eh, de prendre l'ortiga, perquè us reforçarà molt el sistema immunològic, per tota la quantitat de vitamines i minerals eh, que té aquesta planta. Eh? I l'avantatge de l'hidrolat és que la teniu allà comprimida, eh? que ho teniu allà, allà tot. Per tant, nosaltres eh, recomanem sempre, quan ho prenem a nivell intern, una cullerada per got d'aigua. Eh? Ja n'hi ha prou, eh? perquè és molt concentrat això que, que, que us prendreu. Eh? Veureu que quan esteu prenent l'ortiga és fàcil, fixeu a que podreu fer més pipis, podreu fer més defecacions, eh? potser la defecació és més lleugera, és normal. Eh? Per perquè com que té també moltes propietats depuratives ens està netejant i ens està depurant per tant si feu la, la defecació més suelta no us espanteu eh? perquè forma part d'aquesta cura que esteu fent de neteja eh? de fet també va ser antigament molt utilitzada per paràsits intestinals eh? per netejar-los, per, per posar bé els budells eh? vull dir que va estar molt, molt utilitzada perquè també té moltes propietats antimicrobianes i antibacterianes i això doncs, ens ajuda a eliminar aquells bacteris no desitjables que podem tenir pel, pel cos per això antigament era tan utilitzada penseu que, a veure ara igual, eh? però abans potser per causa de l'higiene hi havien molts problemes estomacals molts eh? i ara també per això eh? però bé, bueno, deixem-ho córrer <laughs> Novena vol dir nou dies, fer-ho nou dies. Sí, és important en endejunir perquè fa més efecte. Eh? És veure, hi ha persones més sensibles quatre. per això és placat, hi ha gent que nota. Jo, per exemple, quan ho faig ho noto de seguida, que vaig molt més lleugera, que faig més a lava, millor hi ha gent que no, vull dir que clar, cadascú, però no nou dies és una bona, un, un bon... Moment. Sempre nosaltres recomanem, perquè, a veure, la planta no té aquell efecte tan immediat que té la pastilla, eh? que estem acostumats, un pare ha fet molt, mitja hora se'ns ha anat el mal de cap. No, les plantes no funcionen així, cap. Eh? Bé, bueno, eh, en general, no cap, no es pot ser tant d'allò. Sí, eh? sí, en general, eh? després explicarem una que veureu. Però eh, et dona temps suficient perquè la planta pugui fer el seu efecte i perquè tu ho notis, saps? Nosaltres sempre diem que, que les novenes eh, són, són, ens donen molt de sí, perquè són nou dies amb el que tu també, com que estàs fent una cosa diferent, estàs més pendent de tu. Eh? A vegades hi ha persones que fins i tot els hi ha arribat a sortir granets, o, o barbs, o... Penseu que és bo, també, perquè són coses que tenim a dintre que han de sortir. I les coses surten com surten, el millor és que surtin. Per tant, no us espanteu si a vegades dius, ostres, quina granitzada, o ostres, quin granot de pústing aquí a la cama. o Mira, millor. I en general aquestes plantes ens ajuden en aquest fet. Si n'agafeu ara... Ara, molt està una mica passadota, ja. Només les puntetes de dalt més verdes, eh? Quan és per prendre. L'altre, si vols fer altres coses, sí, però per prendre, no. Perquè és, és molt, sí, no. Les tendres, només. Eh? Jo faig molt, eh, clar, jo us dic per un got d'aigua, però jo em faig litros d'aigua. Doncs pues poso la proporció. I si estàs a fora de casa, t'emportes l'aigua. Vll dir no. I també algun cataplasma, coses que l'ajudin per fora. Perquè si vas dintre i fora, és molt, vas molt més ràpid,? Eh? l'ortiga també la podeu utilitzar externament eh? en podeu fer cremes, ungüents pomades, emplastes eh? vull dir, podeu fer-ne moltes coses amb l'ortiga i bueno, gastronòmicament també eh? sabeu que a, a veure l'ortiga un cop l'escaldem o la passem amb aigua ja no ens pica eh? i bueno, pues per agafar-la anant compte eh? anant compte amb guants i i vigilar. Això també, a veure, l'efecte de les ortigues, eh, de, depèn de com estem, eh? hi ha vegades que ens piquen i dius oh, i hi ha vegades que dius ui, no m'ha fet res. També depèn una mica de com estàs tu, eh? vull dir que aquí a nosaltres tenim la Maria que no li piquen, la Maria agafa les ortigues i no té cap problema, vull dir que clar, que aquí una mica el kit important de que... De que cadascú és com més, de que no tots reaccionem de la mateixa manera i aquesta importància d'introspecció de veure, doncs, si estic fent una novena, doncs, com me sento, com estic, què em passa, si tinc granets, si no, si faig pipis. Bueno, aquestes coses, eh? Lo important a veure una infusió, el que heu de tindre clar que mai ha de bullir una infusió mai. Perquè llavors quan vull parlem de decocció. Eh, quan tu fes bullir una cosa i una decocció, normalment, amb què ho fem? Amb rels, amb escorces, amb coses gruixudes. Amb les flors i les fulles, en general, no fem mai una decocció, sempre fem una infusió, eh? perquè no ens interessa, perquè si ho fem bullir ho perdem tot volàtilment. Eh? Molt bé, doncs ara la, ara la Teresa us està preparant aquest tastet tan bo que porta també una miqueta d'ortiga, perquè veieu que l'ortiga dona molt, molt de joc i la podem utilitzar de moltes maneres. Eh? A veure, us l'explico un moment i mentrestant l'acabo de tallar i l'anem passant. Eh? Eh, a veure, tenim aquí aquests canelons, que ara us explicaré com són fets, que de fet els he dut, embolicats així amb un plàstic d'aquest de, de cuina. Eh? I ha estat a la nevera d'ahir fins avui, perquè així ens és més fàcil de tallar. Llavors, quan el tallem, ens queda això, que ara serà el tastet que vosaltres tindreu, i que ara hi posarem... Ara veure quan us passi, eh? perquè si el tombo podria caure a terra <laughs> la gravetat. en aquí posarem una miqueta de vinagreta, que és amb fonoll i amb ortigues. És una manera també posant, de posar-ho com de condiment. Les ortigues les podem anar posant de condiments en diferents coses. Una d'elles és aquesta vinagreta. Com que aquests canelons són fets amb pa, diguéssim, tipus bimbo, amb salmó, la vinagreta de, de fonoll li queda molt bé. I Llavors hi afegim les ortigues que abans han estat seques i, i, i moltes, eh? com si posa molt molinet de cafè, i llavors tot això està fet la vinagreta i ara hi posarem una cullereta sobre de cada tastet perquè, més, perquè no sigui tan eixut. Llavors aquests canelons, diguéssim, són fets amb el paquet pa tipus bimbo, el que no té crosta perquè és més fàcil de treballar, i una cosa important, us ho explico perquè si no el resultat no és tan resultant, és ben aplanat, que això vol dir un corró, una ampolla, ben aplanat, perquè així ens queda molt primet que a l'hora d'embolicar trobem també més el de dintre i no trobem tant la molla, a més ens queda més compactat i llavors ens, ens va més bé perquè l'untarem amb mantega sobre i se'ns escampa millor que en no el passi la molla és tova i llavors l'emboliquem, o sigui, és la, la llesca aplanada, untada amb mantega, el tall de salmó sobre i cargulat, embolicat amb el plàstic aquest, eh, com se'n diu, el film aquest de, de cuina, embolicat i guardat a la nevera d'un dia per l'altre o unes hores i llavors, doncs, perquè així ens queda tot com més agafat. I doncs, doncs ja el anem tallant, el anem tallant així, i clar, ens surt, doncs, mmm, bueno, això que és bonic. De sobre anem posant una culleradeta de la, de la vinagreta aquesta, eh? que la podeu fer de del que vulgueu, aquesta vinagreta. En aquest cas el funo li queda molt bé amb el salmó, però ja que tocava amb les ortigues hem aprofitat i hem afegit el condiment de les ortigues, també. Vale? Tot això està en el dossier, inclús la vinagreta, la vinagreta també. També, també, sí. I això és un plat que ara per Nadal queda molt vistós a la taula, perquè queda així tot rodonets, amb molt contrast de color i tot, doncs és un, un, un canapé, diguéssim. Eh? Vale. El segueixo tallant i mentrestant ja el anirem repartint.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 Doncs ara us repartiran i mentrestant anem a parlar de l'última planta que tenim avui preparada, que és l'Evònimus. Eh? Eh, aquesta planta, com veureu allà, ara, eh, després de fer aquests cinc cèntims d'aquesta planta, us posarem a prova la vostra creativitat, eh? perquè avui toca eh, veure veure que som capaços de fer amb totes aquestes cosetes, ara que ve aquestes èpoques, que tot, tot és un, un, un adorno i de tot podem fer algo, algo bonic bonica. Eh? I que la natura ens dona tantes i tantes coses eh? per fer maca i guarnir la casa. Amb aquest cas tenim aquests, aquests fruits que són espectaculars. Eh? Eh, eh, és Alevonimus. Aquesta, aquesta, aquesta planta té molta història, li agraden les zones humides, la trobem amb les zones, amb les zones humides, eh? Veieu que, de fet, les flors d'aquesta planta són poc vistoses. Les fulles les veieu que bueno, es van tornant també vermelletes. El, el, el, el, el marge és una mica, una mica dentat i tenen aquesta forma així lanceolada. I els fruits, eh, antigament, els havien relacionat amb aquells barrets eclesiàstics que duien alguns estudiants universitaris eh, que en deien bonets. Eh? Eren com uns, com uns barrets que, que els relacionaven. I aquests fruits també eren anomenats bonters, eh? d'aquests relacionats doncs, amb, aquest, amb, bueno, amb aquests barrets de capellans amb els que, amb els que tenien bueno, tenien aquesta, aquesta, aquesta relació. De fet és una, una és un arbust, és un arbust molt i molt verinós, i, eh, però antigament sí que és veritat que hi havia moltes receptes amb, amb, aquest, amb aquest fruit que el feien servir eh, eh, per netejar, o sigui, per treure pollos. Eh? al cap, per la sarna eh, i per molts fongs i molts problemes que hi havien hagut. Eh? En feien decoccions i l'havien utilitzat eh, a, a nivell extern eh, per, aquests, per aquests casos. Eh? Avui en dia no s'ho només com ornamental per lo bonic que és. De fet, és un arbús que moltes vegades trobem a molts jardins perquè... Realment, quan, quan fa el fruit és espectacular, i és ara, que no tenim color, i veure aquests colors vermellosos a la natura se'ns en van tots els ulls. Eh? Per tant, eh, eh, és, és molt, molt apreciat eh, com, com ornamental. I, curiosament, eh, eh, per acabar també amb una llegenda, l'Evònimus el, el, el vien relacionat molt amb les deeses de l'Evònimés. Eren unes deeses que estaven molt relacionades amb, amb la venjança, amb els remordiments, amb, amb coses com, com molt negatives de, de la natura. Eh? i eh, eh, diuen que el nom de l'Evònimus ve d'aquestes deeses i explica la llegenda que una deesa, la deesa Flora, estava passejant pel camp i se li va perdre un, un fermall de flors que portava enganxat a en la roba i una arracada. I... Va estar buscant, buscant, buscant i no, no va haver manera que ho va trobar fins que se li va fer fosc. I va venir Eonime e, e i li va dir, diu, bueno, li va, es va enfadar moltíssim de que hagués perdut, de que no ho hagués trobat i tant ni tant es va enfadar que allà on te ho va perdre va fer créixer un Evònimus i va dir que tots aquests arbres estarien enverinats i no els podria fer servir mai ningú. I la gran capacitat que tenen eh, eh, de, eh, com que es van, van creient, van creient les llavors a terra, es reprodueixen amb molta, molta facilitat. I va en relació també d'una llegenda de l'edat mitja en què explicaven que una bruixa en què es va sentir molt mal tractada per la gent també va fer un malefici eh, i es va convertir en hebònimus i va dir que seria molt i molt veninosa i amb uns fruits ben espectaculars per cridar l'atenció a la gent i fent que aquests fruits només poguessin ser menjats pels ocells. I realment, no sé si us fixant fixat mai, però on hi ha evònimus acostumen a veure el Pic Roig, sobretot. Hi ha molts ocells, eh? però sobretot el Pic Roig. L'altre dia estàvem en el parc i teníem els evònimus i s'anaven acostant allà que quasi els podíem tocar. Eh? Per què? Perquè els agraden molt en aquest tipus d'ocells i eh, sí que és cert que és una planta que eh, es fa amb molta facilitat perquè són els mateixos ocells que s'encarreguen a dispersar les llavors i que n'hi hagin a, a, a tot arreu. Eh? Per tant, veureu que és un arbust molt espectacular, sobretot ara, en aquesta època de l'any per al color tan bonic i la forma tan original del, dels seus fruits, però són d'aquells de fer servir per fer bonic, eh? de que no se' us ocorreixi prendre el mi perquè s'han fet investigacions que menjant 15 fruits d'Eònimus de pot provocar la mort d'una persona. Vull dir que tenen un alt alt grau d'alcaloides, eh? d'aquesta toxicitat tan grossa que el cos no té temps de poder-ho poder netejar i acaba matant-lo. Eh? Per tant, l'evònimus molt bonic, eh? però per tenir-lo com a decoratiu. Bé, ara provareu aquest tastet que és un, una idea que tindreu aquest Nadal eh? i així a veure si puguem. podem anar deixant les patates i aquestes coses que no sabem què mengem i fer-nos a nosaltres les coses més, més saludables. Eh?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 Àudio enregistrat i editat per Al Taveu.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 de ser espera cultivar ja s'olor el verd ja s'en la brisa freda i a un camí entre la foscor s'escolta la remor Un zoo que és natural L'amor, la ràbia i el desig, la lluna deurada i la tempesta de la nit. La llavor de l'arbre, les ganes d'estar amb tu, cada foc ens encès, cada baralla, cada llum. eco de la vall arroba gmail.com eco de la vall arroba gmail.com